Природни гами в живота Продължение и разбор Беседа от учителя държа на предмладежки окултен клас на 29 ноември 1929 година Тайна молитва Нали казахме, че ще имаме продължение и разбор на тази лекция? Има една философия, аз я наричам природна философия. Щом дойдете вие до природната философия? Трябва да се освободите от всички дрипели, които досега сте събрали. Дрипели аз наричам това. Ти си едно дете. Расло си, докато си станал един момък на 21 години. И до това време ти си съдрал 21 чифта дрехи, гащи и палта навсякъде съдрани на я са драно, от тук протрито, от там протрито, тъй, че ти имаш укачени все съдрани дрехи. 21 чифта обуща все съдрани. Най-първо си имал малки обуща, после по-големи и по-големи и тъй нататък. Сега, когато казвам, че трябва да се освободите от всичките си дрипели, те не са създадени по ваш вкус, Каквото обичала майка ти, баща ти, дядо все е по техен вкус е било. Така съм, Ако ти искаш да прогресираш, ти трябва да се освободиш от тази идея вътре. Онова, което осмисли живота, това е новото. Не е старата храна, как си ял, но новия плод който е слязал от крушата, той е най-важният. Не е сегашното ядене, което ще имате и което няма да ви дадат, и да искате няма да ви го дадат. Днес готвачите и фурнаджиите са направили стачка. Нали? Шест дена като работят, има право да си починат един ден. Така съм. Тази природна философия има едно изяснение за живот. Ние говорим за сегашната култура на живота. Хубаво. Култура винаги разбира една права линия. Правата линия, аз читам, винаги почвата. За да имаш култура, трябва да имаш почва където да сееш. Нали, казват, той има култура. От кърпо? Култура от растения. От ябълки може да има култура, може да има култура от животни. Имаме култура от ябълки, круши, лозови пръчки. После има култура от разни птици, птицевътство, хубави петли, кокошки разни, разни чешити, разни породи. Има култури от разни прасета, от тия хубавите, сръбските, с големите уши. Има култура от добитък, от волове, биволи и тъй нататък. Най-после имаме култура от хора чешити. Тоест, като се каже наука за хората, разбира се една учена култура, морална култура. И най-после имаме култура на семейния живот или можем да кажем още разработване на вашите чувства, мисли и действия. Защото мислите, чувствата и действията така се посаждат, че се култивират. И за да се реализира каквато и да е мисъл, тя си има определено време в природата, за да опознаете живота на чесъна, колко време му взема. Защото има и култура от чесън. Имате зимен чесън, имате летен чесън. След 4-5 месеца имате вече чесъна израса. Имате култура от лозови пръчки. Там се изисква 3 години, за да имате плод. Ябълковите дървета и те изискват известно време. Та, трябва да изучавате свойствата на дърветата, на предметите, да знаете за колко време се развиват. И най-после човешките чувства, желания и мисли. И от тях има на разнородство и те имат нужда от известно време за да се развият. Най-благородните мисли и желания изискват Дълъг период, за да се развият. Ако вие нямате тази истинската философия, вие ще дойдете до едно вътрешно стеснение. Имате известно желание, искате да станете поет, философ, музикант. Че това не е и лесна работа. Да станеш философ, това значи да събереш знания из философията на хиляди поколения от миналото, да направите един пълен извод, а не е само да ги държите като една изложба. Философията е един синтез на самия живот. Причини и последствия – това е философия. За това е казано философия на историята, философия на науката, философия на живота на хората – не е само да знаете науката и причините, но да извадиш известен метод, за да се поправи известно отклонение и известно поколение. И в изкуството, и там има известна философия. Нещо, което ти изработиш, трябва ти сам да го цениш. Не очаквай другите да те ценят. Най-първо, ти се оцени като човек. Ти сам си направи една оценка. Всеки човек има нещо у себе си, което сам трябва да оцени. И ако човек не може да цени себе си, той не може да цени и другите. Пък и не трябва човек да се преценява. Някой път, дори си една по-голяма оценка, но на пазара. Не ти я дават. В турско време в Барненско има едно село Хайдърджа. Сега е село Николаевка. Ако да някой да си купи масло от селото, ще му иска 45 лева. Казват. Много е скъпо. Но той не ти дава маслото в селото. Ти му даваш 5 лева. Той не го дава. Той ще тръгне от селото, ще пътува 5 часа, ще иде в града и ще го продаде за 2 лева и половина. А там ти му даваш 25 гроша. Не ти го дава. Той ще иде в града, ще съдаре едни цървули и ще го продаде за два лева и половина. Ще се върне и ще каже. Ефтино го продадох. Питам. Защо този културен селянин не иска да продаде маслото в селото за 5 лева, а в града го продава за 2 лева и половина? Някой път селяните са много упорити. Той ще занесе стоката си в града, ще я върне в селото и пак ще я занесе в града. Така два-три пъти ще върне стоката в селото и няма да я продаде. Питам. Защо той ще носи маслото три пъти в града и ще го връща в селото? Казва. Човек трябва да устоява на своята идея. Хубаво. Той три пъти носи и връща маслото. Какво спечели? В него няма никаква философия. В него има просто едно желание да спечели повече. За да спечели, маслото му трябва да има добър пазар, да бъде хубаво и да има добри консуматори. Някой път маслото е хубаво стопено, но е седяло цял месец и е малко гагрянясало. Тогава се е считало за грях да се яде прясно масло. Само децата го ядяха, а възрастните го ядяха топено. Прясното масло нетопено сито не държи, а топеното сито държи. Това подразбира българина, че е нетопеното масло сито не държал. Има една философия, според която трябва да се прави вътрешен разбор на нещата. Казвате. А аз искам да бъда красив. Но външната форма трябва да съдържа нещо. Какви са качествата на красотата? Тя има външни качества. За пример, красивото лице. Онзи, който е красив, има повече влияние, повече кредит има. Кои са съществените качества на красивия човек? На първо място. Красивият човек трябва да бъде умен, трябва да бъде добър и трябва да има характер. Тогава неговата красота, която има, ще има цена. А ако той не е умен, красотата му ще стане играчка. Пак ще я използват хората, но от тази красота той няма да има никакви постижения, защото красотата сама по себе си е една сила. А ако ти не си умен, не можеш да използваш тази красота или тази сила. Да допуснем някой иска да бъде силен. Кои качества трябва да има, за да бъде силен? Ти трябва да бъдеш умен, трябва да бъдеш добър и каквото кажеш, трябва да го направиш. Това е силният човек. Във вас трябва да има един синтетичен ум, да знаете за происхода на нещата. Сега, какво означава това, което съм нарисувал на дъската? От чисто геометрическо гледище, това е един от гледище на писменността у българите това е буквата Л. Как е произлязло лъто? Горе има един връх, една канара, а долу имате един извор. На български слъ се пише Любов, но има и обратното. В западната култура какво означава тази буква? В. Тогава в мъто имаме два планински върха, две канари на известно разстояние. И имате два планински извора. Какво се образува от извора? Една река. Ако не беше реката Нил, не можеше да се минава за Египет. Следователно, реката Нил създаде египетската култура. Сега, ако във вас няма една велика мисъл, която да излиза от един център, но не мисъл, която вие да създадете, някой казва, един човек може да създаде култура. Не, той не може да създаде нищо. Даже съвременните хора не са създали нищо. Нито един народ може да създаде нещо, нито цялото човечество. Човекът, народът, цялото човечество – това са проводници на известни енергии на унази живата природа. Те са изразители на нейните мисли. И действително. Доколкото един човек е изразител на унази мисъл на природата, на народа и на човечеството, до толкова могат да се реализират всичките негови копнежи. И следователно, всяко едно наше отклонение от онзи истинския път, от онази истинска философия на живата природа, колкото повече се отклоняваме, толкова повече си създаваме неприятности в живота. Питам, ако едно дете, което се е и върви в разрез с волята на майка си и на баща си, какво ще постигне? Даже е да допуснем, че е красиво, че е умно, нека е дърновито. Пращат го в университет. То казва Аз не искам да уча. Аз мога да се науча. Искат да го научат да свири. Казва Аз сам мога. Пращат го да рисува. Казва Няма нужда. Пращат го в селото да пасе овцете, но то казва Аз овчар няма да ставам. И без овчарът може. Бакалин да стане? Пак казва Аз, Бакалин, не ставам да си губя времето. И целият ден детето ходи, играе или на ашици, или на такива пръчици, на джелик. Той дете като играе на джелик с пръчицата, то е един закон. Той дете не разбира, че този джелик, това е магическата пръчица. Този джелик, който то подхвърля отдолу, има си философия. Той дете преждевременно е станало мак. Детето е още на 5 години, още не знае да си опасва гащите, а играеш с пръчица. Казва, аз всичко мога да направя, мак ще стана. Но в края на краищата то става говедарен. Това значи да учиш наука и да не разбираш нещата. И вие, ако не знаете какво значи култура, не само да я определите словесно. Щом говорим за култура, ние подразбираме дадени условия, при които човек може правилно да постигне всичките свои желания. Така определям с културата. Ако ти не разбираш това... Ще мислиш, че културата – това са дадени условия, при които можеш да живееш и да се удоволстваш. Или още казано – дадени условия, при които ти можеш да фалираш. При сегашните условия се явява една вътрешна борба. Вие сега се учите, свършвате най-първо отделенията, гимназията и най-после свършвате университет – и се готвите за някаква професия. Или може да вземете някои от свободните професии. Някой от вас ще постигне нещо, ще стане чиновник. Друг и чиновник няма да стане, ще стане земеделец. И в края на краищата вие устарявате. Ставате на 5060 години и умирате като пенсионер? Ако ви пенсионират, добре, а някой от вас умират като земеделци и като лекари? Питам. Ти като умреш, като пенсионер, като професор, като свещеник, като проповедник или като лекар? Или ако умреш като някой земеделец, непенсиониран, и ти направят паметник? Питам, какво се подстига? Какви са постиженията, ако ти си пенсионер или не си пенсиониран? Постиженията са, че он си, който се е пенсионирал, не се е трудил много. Все-таки е очаквал да му дадат малко водица. Единят живее е с вярата на установения ред и порядък на света – все таки от някъде ще дойде нещо и той е спокоен. А другият не може да разчита на народа, а разчита на някаква си идея. На Господа разчита. Но той все повече се безпокои. Единият е по-фасонлия, има фасон, че той е почитан. А другият, като го гледат, казват. Този човек не може нищо да постигне. Той не е пенсиониран. Този е установения ред на нещата. Питам. Колко хора има в света, които са установени и пенсионирани? Защото унежи с животни, които са пенсионирани, хората въобще обичат пенсионираните животни. Щом едно животно е пенсионирано, то е добре огоено и него го водят на касапницата и го заколват. А щом едно животно не е пенсионирано, те го оставят на страни. Щом едно дърво е пенсионирано, значи има приход. Веднага, като и дърво го заградят, пенсионират го, оберат го. Питам. Ако тебе всяка година те пенсионират отвънка, ти какво печелиш? Прочува се, почват хората да правят породисти ябълки, по един килограм ябълка и всички вестници и пишат. Пишат, че еди коя си ябълка е хубава. Питам. Какво се ползва тя, че целият свят пише за нейните породисти ябълки? Това не е за обезсърчение. Ще кажете. Как трябва да се живее? Трябва да знаем да правим добър извод на нещата в света. Ти се раждаш и трябва да имаш една определена идея, какво можеш да постигнеш. Като ябълка, какво можеш да постигнеш? Да раждаш големи плодове. Като един вол, какво можеш да постигнеш? Да имаш хубави руга, здрави мускули, да можеш да работиш. И след като си работил толкова години, какво си постигнал? Какво ще добиеш? Аз стегля същия паралел. Ти си един богат търговец. Хванат те и ти наложат един голям дълг. Станеш гарант за 20 000 лева. И ти през целия живот все изплащаш, ял не ял, ти все изплащаш. И 20 години след като изплатиш този дълг, какво си спечеля? Казва ти, трябва да платиш. А он си, за когото си станал гарант, не иска да знае, той казва... Той има, нека плаща. Даже не иска да знае за тебе, че ти страдаш. Казва. Хубаво, че го хванах. Той е мазничък. Нека плаща. Питам. След като си платите тия 20 000 лева и си заминете за другия свят, като сте спечели ще дойдат тебе да те утешават, че за онзи свят си спечеля? Може и да си спечелил за онзи свят, а може и нищо да не си спечелил. Сега, ако някой каже, че той е спечелил за онзи свят, ти черно на бяло имаш ли? Тогава няма ли да се намерите в положението на онзи шоп, който е продавал своето масло скъпо, но из пътя отиват двама паши, пазарят маслото, дават му една трета от парите и една забележка на шопа, че да иде той приеди кой си свещеник, той ще доплати. Шопът повярвал това, дава маслото и отива. Към село Княжево е било това. Отива и дава книжата на поп. А в книжата пише. Дядо Попе, този човек е малко болен, чети му една молитва и за това ви плащаме 30 лева. Шопът пита Попа. Прочете ли дядо Попе? Четох. Завежда го той в църквата, турга си епитрахила и чете. Унезия паши задигнаха маслото в ума на шопа е, да си вземе парите. В ума на свещеника е, като му чете, да се излекува. Шопът казва. Слушай, дядо Бобе, тази работа четене не става, а ми си плати. Ще прочета още малко. Добре, можеш да четеш още. После казва. Тази работа няма да стане, трябва да платиш. Така съм. Ние съвременните хора се намираме точно в положението на този шоп. Тебе ти четат на главата отгоре и ти усеща със тази работа няма да стане. Исто и стои разбиране, което имаме за живота, няма да стане. За пример, вие, младите, какво мислите да постигнете? Питат сега. Какъв е онзи свят? Не знаем, има ли живот или няма живот след смъртта. Бог знае. Тази идея поне за вас трябва да е ясна. Това е най-реалното нещо. Че онзи свят, това е този свят, в който живеем. Та вашите чувства, кой ги е видял сега. Та и вашата мисъл, с която вие живеете, кой я е видял? Ще кажете вие. Ами, вашите постъпки кой е видял? Та и външната форма на вашите постъпки кой е видял? Че вие всичките живеете в онзи свят, в света на невидимото. Вие имате някакви фантастични мисли. Ще кажете вие. Любов. Кой е видял любовта? Позачервило се лицето или станало по-деликатно и кажат, влюбил се е той? Та, що е духовният живот? Той, в което сега живееш, той е духовният живот. Защото ако твоите мисли не се въплътят в твоя живот, какво ще разбереш? За това именно казвам „А реалното. Това е онзи свят. А този свят е само формата на онзи свят. Вие искате да излезете от този физически свят. Вие считате, че като има една граница някъде и се намирате като пред едно перде и мислите, че като се дигне това перде, ще видите онзи свят. Унези хора в онзи свят са много културни. Вие искате да идете в онзи свят. Ако един вол пожелая да влезе в културата на хората, да влезе в училището на хората, представете си най-хубавия вол, като един млад момък. И този вол иска да следва. Кой професор ще го приеме? И да покаже акредитивните си писма, дори да каже, господин професоре, аз искам да следвам, кой би го приял? Всички вие имате едни възгледи. Тия възгледи, с които сега живеете, имат валидност само тук, върху почвата, на която сега живеете. И ако вие минете при други условия, той, което сега знаете, там няма да ви бъде потребно. Той знание, което сега имате, няма да ви помогне. И вие ще се намерите в положението на он английски лорд, който отишъл да направи едно околосветско пътешествие с дъщеря си. Но случва се тъй, че корабът се разрушава и те с слугата си били изхвърлени на един остров. Там слугата станал господар, а той и дъщеря му станали слуги. Десет години лордът и дъщеря му работили, а слугата ги учил. След като се върнали в Англия, дъщерята и лордът пак вземат първото си положение, а слугата станал пак слуга. В синца трябва да имате нещо реално в себе си. Едно убеждение, върху което да почива целият ваш живот. И задавали ли сте си вие въпроса, какъв съм аз като човек? Какъв съм аз всъщност? Като умра, къде ще ида? Ами ако обеднея, къде ще ида, какво ще стане? Вземи предвид всички положения: ако стана богат, ако стана милионер, ако стана философ, музикант, такъв ще бъда аз. И при всички тия положения не трябва да се изменяш. Философ ли си? Философ трябва да бъдеш. Музикант ли си? Музикант трябва да бъдеш. При каквито и положения да бъдеш, в тебе трябва да остане то и реалното, на което всякога да разчиташ. Защото... Знанието в дадения случай, то е една дреха, с която човек трябва да се облече. Ако вие дойдете след хиляди години на Земята, от сегашното знание, от сегашната култура, от навиците на хората, вие ще намерите останало толкова малко. Питам. Какво ще се ползвате, ако дойдете след хиляди години с сегашното разбиране и култура? Какво ще се ползвате? Представете си един български гатуларин отива в Европа със своята гатулка, със сегашното свирене и със своята българска песен и там даде концерт на съвременните музикални общества. Питам. Как ще го посрещна? Мислите ли, че ако той пее от обикновените песни, че европейците ще се възхитят? Те ще кажат. Народните български песни са неразбрани песни, неразбрана музика. Тя е частична музика и проистича от останали религиозни песни, от една стара култура. Ако вие вземете едно парче от бах, а то всъщност представлява цяло едно парче. Вземете българската народна песен – Стоян мами си думаше Е, какво си думал? До кога мами аз, момък, ще ходя? Но това е една религиозна песен, внесена в живота. Това е една религиозна песен, а българите са я взели. Но след като Стоян се ожени и пита майка си До кога ще ходя? Докато той е момък, той е спретнат, кълпакът му е закривен, църволите му са завити с бели навой, мостачките е наредени. И когато майката разреши въпроса, че Стоян няма все да ходи и след като Стоян се ожени, църволите му не са дайна навити, кълпакът не е накривен. И той намира едно противоречие между младия живот на свободата и сегашния. И той не може да изрази той противоречие. Той се намира в едно противоречие със себе си и казва Животът е такъв, не е животът, жената това-онова. Всички му казват Жените са усойници и само хапят. Отешават го. Жената е осойница и мъжът е осойник. Това не е никаква философия. Тази дума осойница не разрешава въпрос. И той е осойник. Те казват. Ти го хваща и близо до да главата, да не те хапе. С това не е разрешена никаква философия. Казвате. Да повярва в Бога? Защо да повярва? Казват Ако има Господ, човек губи ли нещо? Значи печели. Пък ако няма Господ, той пак не губи. А ако има Господ, той ще спечели. Че ако аз живея, че после изгубя живота си, не е ли това загуба? Защо ще вярвам аз, че ще умра? Ако всичко това, което аз съм спечелил и го изгубя, не е ли това загуба? Загуба е. И за това те поддържат. Ако ти вярваш и има Господ, добре е, ти ще спечелиш. Пак ако няма Господ, ти пак нищо няма да загубиш а някой пък ще загуби толкова, колкото ще спечели. Философията не се разрешава така, има ли Господ или няма. Това е една математическа задача. И как ще я поставите вие от причини към последствия? Питам. Това семе на чертежа без слънце може ли да излезе навън и да порасне? Или другоя, че казано. Земята без Слънце би ли влязла в някоя система? Следователно, за живота на Земята ние вземаме Слънцето. И за появяването на който и да е живот, тъй както ние съществуваме, то си има една първична причина. И ние, които живеем на тази Земя, Мясаме до някъде на тази първична причина. Но това е за унези, които разбират. Това е философия. Че съществува Бог, най-голямото доказателство си ти. И ако ти сам не повярваш, никаква друга философия не е в състояние да те убеди. Защото ако може някой да те убеди, друг ще може да те разобеди. Той, в което хората могат да те убедят, това не е никакво убеждение. Той, което ти носиш сам по себе си, ти можеш да го срещнеш в хиляди противоречия, но ти не можеш да се откажеш от тях. Това е истинската реалност. Реалността е да срещнеш всевъзможни препятствия. Той, което ти препятства, и което мъчнотиите не могат да сломят, това е животът. Той, което при най-големите противоречия и мъчноти остава, на него ти можеш да разчиташ. А това, което може да се изглади от то той придобито от после. Значи всеки един от вас трябва да се ослания на една идея. И вие от тази идея ще започнете. Какъв трябва да бъде досетливия човек? Да вземем пример. Кое е онова, което дава характер на нарисуваната птица? Главата и краката. Следователно, на всяка идея, ако ти макнеш с ръка главата и краката, тя няма да има никакво изражение. На тази идея ти ще и туриш един източник едно начало. То и начало няма да го търсиш у хората. Всеки един от вас може да има най-малкият опит. Бог не е една реалност недостъпна. Тя е достъпна и всеки един от вас може да има най-микроскопическия опит. Колкото за Бога и тази идея, ти ще направиш най-малкия опит. Няма да направиш най-големия опит. Като се убедиш в тази идея, ти ще поискаш себе си един малък опит. И като ти дадат тия същества този опит, ти трябва да го туриш като една муска, от която ще зависи цялото твое щастие. И този опит трябва да го чувстваш за хиляди и хиляди години. Каквито и други доказателства да ти дадат, те спадат към друга категория. Да допуснем следния опит. Ти си беден. Не знаеш английски, но опитваш Бог. Намираш се в Англия, да кажем, и си гладувал три дена. Най-после иде при тебе един човек, потупвате по гърба и те пита «Говорите ли английски?» «Българин съм». «Когато иде в Англия?» Пак казваш «Българин съм». И този човек те отмине, но усеща се той, заинтересува се за вас и иска да намери един преподач да се разбере с теб. И намира, че ти си българин. Взема и те нагощава хубаво, дава ти средства да се върнеш в България, не те оставя в Англия. Че това не е ли един опит за теб? Кой е заставил този англичанин да се спре при тебе в дадения случай и да ти помогне? Ако този опит не може да ти послужи като едно доказателство за тебе от Бога, ти да го приложиш в живота си като една магическа сила. Опитността на човек седи от интензивността на неговата вяра. Има само един момент, дето хората не сполучват. То е следващия. Ти очакваш нещо... То вече приближава, остава само още един момент, но ти се усъмниш и веднага той, което ти желаеш да получиш, то си замине и ти го загубиш. Няма да го получиш. Най-малкото съмнение и ти отлагаш реализирането на каквато и да е мисъл. Аз говоря за вътрешното съзнание щом ти се поколебаеш себе си в този принцип на живота, ти ще изгубиш. Това е така, както и у нези деца, които играят на топка. Ако ти можеш, както върви топката и ти да я хванеш, ти си спечелил топката. Ако ти я изгубиш, ти си изгубил играта. Защото Играта седи в хващането на тази топка. Също така ти можеш да се поколебаеш и в науката и да я изгубиш. Дойдеш до някъде, учиш, учиш и кажеш Не искам да следвам повече. И в музиката, и в изкуството навсякъде стават тия неща. От този момент зависи да се прекъсне целият ход на живот. И ако устоиш пак, от този малък момент зависи твоето повдигане. Аз мога да ви преведа и ред други такива примери, дето видни такива египетски учени са завзели едно високо положение. Хубавото на живота зависи от момента, в който ти не си се разколебал. От това зависи твоето повдигане. Не е да станете велики, но да постигнете купнежите си. Така да казвам. Всички вие трябва да бъдете хора не на науката, но хора на убеждението да имате едно свещено убеждение вътре в себе си, да знаете, че сте човек. Питаме някой. Ти вярваш ли в Бога? Ела ми на гости. Е, ти какво мислиш за онзи свят? Ела, да си поприказваме малко, че онзи свят това съм аз. Аз като го гощавам, като му покажа какво е услуга, това е онзи свят. Ти, като идаш при ангелите, че те постъпват както аз постъпвам, каква е обходата на един ангел? Не ви казват, той е отличен човек. Какво седи отличието на един човек? Най-първо, като те погледне, ще се посмихне малко, ще ти каже една блага дума. Това е един поздрав. Ако ти идеш, как ще те посрещне един ангел? Чи ти като идеш при една краба и тя ще те посрещне по същия начин? Мен са ме посрещали кравите тъй както хората. Кравата ще си вдигне главата, ще се приближи, като че се поусмикне малко и почне да ти ближе раката. Тя, след като е яла трева, усеща, че на моята ръка на ми има малко солчица и е приятно. Тя е дойна крава. Напръщяла е. Казва. Ммм, дай ми малко солчица, а ти вземи от моето мляко. Че тази крава идва при мене, не е да хукне да бяга, но иде близо при мене и ближе ръката ми. Че това е едно благородно чувство. Дойде един човек при нея, обезсърчил се от живота, тя казва. Не бой се, ще се уреди работата, добър е Господ. Говори дитя. Това е същото нещо, само че по друг начин. Ако ти отидеш на небето, един ангел и той ще ти каже същото нещо, ще ти каже нещо насърчително. Тогава какво излиза? От най-малките същества до човека всички постъпват по същия начин, само че размерът е различен. Как ще поступи един ангел спрямо вас? Сега, вие като млади, какво очаквате? За пример, един от вас, който ви обича, каква е идеята във вашия ум? Онзи, който ви обича, когато вие чакате, вие все искате да бъде или някоя княгиня, или някой княз. Такива са вашите идеи. Княгинята, това е една велика идея, възвишена, благородна. Питам тогава. Как ще ви посрещнат вашия княз и вашата княгиня? Нали имате идея? Кой от вас би ми казал каква е идеята? Или друго яче ще поставя въпроса. Представете си, че вие сте княз или княгиня. Как ще посрещнете този, който ви е очаквал като идеал? През всичкото време той ви е почитал. Как ще го посрещнете? Сега вас ви е срам да се изложите. Ще знаете, срам има само в престъплението. Срамът това е едно благородно чувство. Ти се боиш да не би да постъпиш, тъй както не трябва. Срамата една спирачка. Срамуваш се да не би да кажеш нещо повече. Някой път казваш. Засраних се. Казах нещо, което не трябва. Така да казвам. Он си, който и от край света вас да посрещне, как ще го посрещнете вие? Когато вие говорите за любовта, защо не я вземете така? Защо я взимате винаги едностранчиво само в една форма? Представете си още любовта, че вие отивате към вашия баща. Князът, това е вашият баща. Този баща ви е пратил в странство и след 10-15 години вие се връщате. Баща ви, ви е устроил цял един пир заради вас или майка ви е това, или брат ви. Всички, които ще ви посрещнат са все Разни форми може да има любовта. Не си представяйте само тази обикновената форма на любовта. Представете си я именно в най-възвишената форма. Ако вие нямате тие възвишени идеи, защото когато мисълта е силна от невидимия свят, тия възвишени същества поддържат тези мисли. Има един закон. Ако вие влезете да изучавате окултните науки, там ще ви кажат много правила. Но аз ще ви кажа едно, най-елементарното правило. Микроскопическо правило е то. Има и други. Правила – почетни са те, но са много скъпи и нищо не може да се постигне. Любящите души в света са във връзка с невидимите същества. Щом вие имате една идея, която вие обичате и в която вие вярвате, всички тие любящи души в света идват и всеки притуря по малко, по малко, като на една Всички Всичките дават един малък подтик на вашата идея да се реализира. И когато дойдат милиони такива същества, те веднага подигат той малкото, което е във вас. И това малкото, което е във вас, в което вие вярвате, тие любящи души, ще го засилят. Те ще дойдат откъдето и да е. Ангели да са херовими, серафими, архангели. Те пътуват бързо, не им взема много време. За тях ще вземе само две секунди и те ще дойдат. Ще ви видят и ще ви поздравят. Ще дойдат един, два, три, четири, пет. Ще се подигне цялото небе, всички тие възвишени души, те работят с тебе, помагат ти. Че е любовта, това е една колективна работа. Любовта е свещена. Но усъмниш ли се ти в това? Те ще почнат да те оставят един по един и ти ще останеш сам. Ще почувстваш в живота си една пръзнота. Тези души казват, поколеба се той. В голямата истина се поколеба. В голямата истина не вярва, а в малките истини, в тия дребните всички вярват. Да вземем от съвременната наука, по какво се отличава златото и среброто. Има съществена разлика между тях. Вие разлагали ли сте златото да видите как са устроени атомите на златото, какво отношение има? Цял живот е това. Всички тия атоми и иони събрани в едно, те имат един живот помежду си. Цяла една особена уредена култура е това. Те са все живи същества, разумни и резултатите на тяхната култура се нарича злато. Това, което за тях нищо не струва, като излезе, то се втвърдява и ние го считаме за злато. В това злато има живот вътре. С хиляди и милиони същества се движат там вътре. Те там живеят. И с хиляди години златото расте и се развива. Когато аз кажа, че трябва да имате злато, подразбирам от тия разумните същества, които образуват златото и помагат да го имате в себе си. Това да ви бъде един подтик. И когато съвременната химия говори за елементи, подразбираме тия елементи. Аз разбирам, то и разумното същество в природата, на което елементите са най-външния израз. Следователно, ако ти вярваш, че твоето тяло е разумно, че мозъкът ти е разумен, всичко, което имаш, че всичко е живо и разумно, ти ще имаш резултат. Но, щом ти не вярваш, ти ще се освободиш от тия разумни същества и ние ще имаме, дето го казват, закона на умирането. И в този смисъл, както вие разбирате живота, това е една аномалия. Че ще се промени тялото ви, то е друг въпрос. Правете разлика между смърт и промяна. Аз бих желал вие, младите, да сте млади, но мнозина от вас ви виждам, че сте млади устарели. Аз считам един човек благороден, страда той, има нещо, което не е постигнал, вътрешно страда. Да каже, дежурен съм днес. Ти носиш известно страдание, чуждо е то, то не е твое. Ти по закона на симпатията носиш това страдание. Ти нито си съгрешил, нито нещо си направил, но ти го турят на гърба. От Михалак и има един разказ за онзи шоп, който бил в Цари град и му дали 40 дена отпуск. Казали му, ако не дойдеш на време, ще те обесим. Той ял, пил, закъснял и ще го беси царят. Почнал да се моли на Господа да му прати едно конче да може да стигне на време в цари град. Вижда той отсреща и да един еничър. Казал си А, ето кон имам. Обаче, като приближил, той го накарал да носи едно малко конче на гърба си. Михалаки Георгиев прави извода. Господи, аз ли не можах да се помоля или ти право не ме разбра? Този човек не е поступил както трябва. Философията, която Михалак и Гюргия дава е едно приспособление, което няма приложение. Аз ли не можах да се помоля както трябва или ти не ме разбра? Второто положение Господ няма какво да разбира. Щом една молитва отива при Бога, Бог ще разбере. А щом една молитва не отиде при Бога, какво означава това? Че Бог не е разбрал? Не. Щом една твоя молитва не отива при Бога, тя не е молитва. Молитвата има само един израз. Ако е молитва, тя всякога отива при Бога. А това, което не отива при Бога, това не е молитва. Защото молитвата е един свещен акт на човешката душа. Молитвата има винаги един израз, тя няма два израза. Всички молитви отиват до Бога. Това, което е молитва, то отива до Бог. Което не е молитва, не отива до Бог. Та Михалаки Георгиев внася тези думи в устата на шопа, но това е негово разбиране. Шопът казва, аз ли не знаех как да ти се помоля или ти не ме разбра. Питам. Този турски делибашия, защо е накарал този българин да носи това конче на гърба си? Всъщност не се знае дали този пример е същински или е една измислица. Кажете ми, този разказ на Михалаки Георгиев по същество верен е? Или едно съчинение, както един художник? От аудиторията някой казва, Близо е до вероятността. Само, че този шоп, освен че няма да иде на време, но закъснява още повече, защото носи кончето на гърба си и работата му се спъва. Да приложим тогава този разказ. Питам. Трябваше ли този шоп да върви по този път, по който дели башията върви? Не трябваше да върви по царския път, защото всички разбойници все по царски пътища вървят. Та като тръгнеш в живота, не вземай царския път, но вземи и твоята пътека. Ти после пак ще излезеш на царския път, но позаобиколи малко. Царския път не е всякога най-спасителният. Спасителен е до някъде. Но общото правило е така. Сега тази лекция ще оставим и ще продължим следващия път. Това е само един разбор на природните положения в живота. Или разбор на първите числа от 1 до 10, после от 1 до 100. Това са неща, които вие трябва да знаете и да прилагате в живота си, Понеже ако не ги знаете, вие ще прекарате живота си, тъй както другите хора го минават. Да се прекара един план, значи да се прекара една река, от която никой да не се ползва. А закон е в природата. Ако една река минава оттам, откъдето не трябва, тази река няма бъдеще. Няма закон за нея. Тя ще изсъхне. Но ако тази река минава през една долина, която е окичена с дървета, тия дървета ще й се отплатят, ще й придадат притоци. А ако тази река минава през камъни, тя ще замяза на пустиня. Реката трябва да мине по своя път и местността ще й се отплати. И човек трябва да прави добро. Той трябва да бъде като един извор, той не трябва да щади минаващите. Казва Направих една погрешка. Казвам Ти не се колебай. Каквото изкуство имаш в него на работа. Гледай да приложиш твоето изкуство. Да имаш всякога общение с уния разумни души. Не се отделя и от Божествения организъм, ти казваш. На мене не ми е добре. Ти всякога постави така. Моят живот е тъй добър, както животът на всички други. Моят живот да бъде като другия и да бъде заползано тези, които също като мене работят. И едновременно да бъде в съгласие с техния и да бъде за полза на по-долните. Тогава си във връзка с по-горе стоящите от Тебе разумни души. Щом се отвори за тях и светът ще се отвори за Тебе. Законът е такъв. Цветът трябва да се отвори и тогава слънчевите лъчи ще влязат. А щом този цвят не се отвори, какво ще стане? Няма да цъвне. А щом цъфне, той ще има плод. Тогава ще има други отношения между хубавите образи, връзка ще има. Та вашите обещания, които имате, са затворени. Вие имате някое благородно желание, но свиеш се тъй. Не питай какво ще стане с него. Ще се отвориш. Ама какво ще стане? Ще цъфнеш. Като цъфна, като завършиш, ти не мисли. Ама мога да укапя. Ще мисли за озряването. Ти трябва да изникнеш, трябва да цъфнеш, трябва да озрееш. Но и за това не мисли какво ще стане. Като озрееш, ще влезеш в някой царски двор на царската трапеза и там ще вкусят твоята благост. Пъд ти ще кажеш, колко са хубави тези уста, които ме ядат, че вие не сте влизали в устата на някой княз или на някоя княгиня. Това е реалното. Ако ти не можеш да влезеш в устата на един княз, и ако той не може да те здъвче. Какво ще опиташ тогава? Така Такасна. Кое е реалното в света? Реалното не е само да започнете. В реалното има една черта, тя седи в малкото, постепенно се разгорява, разгорява се, разгорява и няма край. Да кажем, това. Малкото семенце, като се разгорява, разгорява, стане едно растение. Най-първо е тревица, после едно малко цветенце и накрая един голям бор. Като достигне до върха си, той растение пак се смали, стане едно животинче, една малка микроба, после пак се оголеми. Стане един купой, слон. И като достигне до крайния предел, стане човек. И човекът като дойде до края си, какво ще стане? Един ангел ще каже. Къде ще му иде краят? Краят му е там, където е началото му. Край и начало, това са двете точки на една реалност. Не щита и че е някъде далече, а началото е на друго място. Ето къде е разрешението. Ще ги съединиш. Ще направиш правата линия. А правата линия е там, дето двама души могат да си подадат ръцете. А там, дето ръцете не се достигат, това е кривата линия. За мен правата линия е мярка. Това са фокуси в живота. Като се поставиш на този фокус, всичко е възможно. И да пишеш, и да рисуваш, каквото и положение да вземеш, ти ще бъдеш разбран. Не се ли поставите на точката А? Вие всякога ще бъдете чущенци. Следователно А или Б, това са фокуси. Точки на онова божествено разбиране. И когато говорим за морал, разбираме правата линия или две точки, дето хората могат да се разберат. И това е приятното. Разбират се и тръгват двамата в един път. Единя пише, другия свири, но и двамата се разбират. Щом тази линия се измени и отношенията се изменят. Така да казвам, Ще дойдете до тази природна философия на линиите. Вкъщи ще си турите една права линия и ще знаете какъв е смисълът ти. Ще кажеш. Това е максимата с която се мерят нещата. Аз я наричам... Свещената права линия в живота. А кривата линия, кръгът, наричам свещения кръг на реализирането на плодовете на правата линия. Защото, когато в тази права линия двама души се разбират, като тръгнат двамата от тия точки в друга посока, те образуват една крива линия. Това е реализирането на нещата в нашия свят. И всяка една наша мисъл образува една крива линия. И човек в себе си мяза на една елипса, която е слязла отгоре и сега върви нагоре. Щом се съедини тази жичка, той ще тръгне за онзи свят. И когато тази жичка, озрелия плод, елипсата, се съедини. От невидимия свят ще го откъснат, ще го турят в една паница. Това е човекът. Той трябва да мяса на един плод. И Христос казва, аз съм лозата вие пръчките. Това е казано символистически. Но то съдържа една. Мощна идея. Една малка идея, но тя се разраства. Има една идея в живота, върху която трябва да се реализират всичките ваши бъдещи купнежи за едно велико далечно бъдеще. Законе. Той, което наричаме свещено, то не е отвън. Бог не е отвън но онзи на когато ние сме представители или ние сме едно представление на неговата мисъл. В света ние сме носители на божествените мисли. И ако ние сме верни на неговите мисли, той ще ни подкрепи. Но ако ние живеем само заради себе си, ни глас, ни слишание и той няма да ни подкрепи. Казваш защо ще живея? Ще живееш за Он си, който те е създал, който те е родил. Ти можеш да бъде си израз на Божественото. Ще работиш, чука и ще кажеш. Божественото работи в мене. Свириш, ще кажеш. Божественото свири в мене. Пишеш, Божественото пише в тебе. Растеш – Божественото в тебе расте. Радостен си – Божественото в тебе е радостно. Скърбиш – Божественото в тебе разрешава една задача. И когато дойде скръпта, със скърбите си ще играеш. Отдрусхай я малко на гърба си и тя ще се зарадва и вече престава да е скръп. Ако имаш 10 скърби, като ги поносиш 1 километър на гърба си по божествено му, с това друскане всички скърби изчезват и ти пак ще станеш радостен. И за това Христос казва Аз пак ще ви видя и вашата скръб ще се превърне на радост. До сега още нищо не сте научили. Работите съвсем се объркаха. Но моята цел е да объркам работите. Аз да ви кажа сега. От това излезе аериана, а маслото ще извадим, от него ще направим баница, точена, полята с мляко. И втория път ще дадем един банкет. Станете сега! Често вашите идеали мясът на моята цигулка. Аз я донесох да свиря, но не свирих. Но и цигулката ми и тя помогна за лекцията. Бог е любов. Бог е мъдрост. Бог е истина. И Божията любов, и Божията мъдрост, и Божията истина пребъдват в нас. Беседу от учителя държана пред младежкия окултен клас на 29 ноември 1929 г.